iarna special, cum era pe vremuri, în jurul sobii stăteam de vorbă și discutam lucruri care erau foarte plăcute. Care e semnificația faptului că străina a ajuns să fie soția lui Boaz? Ați putea fratea voastră? Da, am răspuns Le luăm așa pe rând lucrurile și vom vedea cât de milunate harul lui Dumnezeu față de noi care ne bucurăm de așa o chemare din partea Domnului. Ce părere aveți? Străina nu făcea parte din poporul evreu și a ajuns să fie soția lui Boaz. Era poruncă Moabitul și o să nu intre în casa Domnului până la 10 ani deci erau pur și sub blestem. Și totuși, iată că o vedem, că blestemul n-a avut nicio putere asupra ei. Ea a ajuns să fie și Ce oglindește pentru noi acest loc din Scriptură? Piserică. Piserică. Frate Petric, Începem cu cei bătrâni, că și în judecată tot așa începem, să știți. Nu cu noi începem. Pe, împotri, nu pot nici și nici nu pot <laughs> explica. Nu încerc. Da. Foarte cu minte, sigur că așa. Iubiții frați, haideți că... Am zis, stau jos, dar nu pot când prea bine în cu frăților voastre și când ți-e prea bine începeți să te cam plin. Dar eu nu mă plimb aici, dar mă să vă văd. Când bine ne vorbește de această femeie străină și a ajuns, cum am spus, aici gândește, ceea ce Apostolul Pavel ne vorbește în una din lui, de lui, zice, și voi erați străini de viața lui Dumnezeu, străini, Ceea ce pe noi, ca oameni, ne-a străinat de Dumnezeu a fost păcatul. Păcatul a fost acel care pe noi ne-a depărtat de Dumnezeu. Dar am fost aduși, am fost atraș și foarte interesant. Întrebarea. Ce anume a atras-o pe rut de a ajuns în cele de urmă să devină soția acestuia. Ce a descoperit ea? Că ăsta este secretul mântuirii pentru fiecare din noi, să știți. Că nu poți să urmezi pe cineva până ce întâi ne-ai descoperit ceva. Haideți să auziți un alt cuvânt care întărește ceea ce am spus acum. Mântuitorul Isus vorbește în Noul Testament despre un om care a descoperit o comoară într-o țarină. Nu știe nimeni, dar el a descoperit-o. Să duce frumos și se împacă cu stăpânul țărănii, se duce acasă, vinde tot ce are și cumpără țărăna. Dar nimeni nu știe cum un om să vândă tot numai ca să ia o bucată de pământ. întrebarea ce l-a interesat pe el? Bucată de pământ sau ce se găsea în pământ? <gătă -i> iubiți simi ei, și surori! lucrarea lui Dumnezeu e văzută așa ca o bucată, ca ceva fiecare biserică și-ar un fel al ei dar când cineva descoperă că în acea biserică, în acel ogor că și nu este ogorul lui Dumnezeu, să știți e comoară, e Hristos vinde tot, adică se leapă de tot, adică renunță la tot, asta înseamnă pocăința, asta înseamnă întoarcerea la Dumnezeu nu poți avea o toarcere adevărată la Dumnezeu până ce întâi n-ai descoperit pe Hristos. Dacă l-ai descoperit, atunci e foarte simplu, pentru tine nu mai e o problemă, să -l lași totul și să-L urmezi. Pentru așa a spus, Doamne, iată în noi, am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și el spune, răsplata care? Și atunci când fiul omul va sta pe scaunul de Domnul și voi. Dar asta era comora. Și ne-am lăsat totul și iată că am venit după tine și Isus l-arată. Dacă ați lăsat totul, ați câștigat totul. Când eu voi sta și voi domni și voi veți domni împreună cu mine. Dacă cineva e, nu face acest lucru, adică e, rămâne legat de familie, legat de pământul ăsta, de viața asta, Păi n-ai s -a niciodată să domnești împreună cu Hristos. Dar dacă de dragul lui și s a plăcut de el, ai păsut să te desprezi de tot ce este aici pe pământ, atunci Isus a dat răspunsul lui Petru când fiul omul va sta pe scaunul slavei sale și voi veți sta. Vedeți? Și rut această străină, descoperă în soacra soacra, cuvântul ăsta pare foarte așa paradoxal față de ce știm noi că când vorbim despre o femeie bună, o mamă bună, nu poți să o numești soacră. Că știi cum e vorba în nume. despre soacră. E așa să nu. Soacră, o Dar când soacra e văzută ca fiind în felul acesta, asta înseamnă pentru omul firesc Viața cu Dumnezeu e ceva acu. Adunarea e ceva. De ce adunarea. Păi asta e Naomi, soacră. Dacă o să soacră în felul cum e, sunt soacre din lume, la da, ai să te duci niciodată după așa ceva. Dar Ruth descoperă în Naomi pe Dumnezeul lui Israel. Adică descoperirea care a avut-o Pentru că Isus este Împăratul, că este Fiul lui Dumnezeu și a lăsat totul, același lucru l-a făcut și lui Domnule. Ea și-a părăsit neamul, și-a părăsit Dumnezeie și a, -a urmat-o pe, pe Naomi. Întrebarea e, pe Naomi sau ce era în Naomi? În Naomi. E așa să nu? Părea o treabă fără prea multă judecată să vezi o tânără că mergi după o femeie bătrână care și-a pierdut și soț și pământ și tot, ea însă își spune lucrul ăsta la ce mai veniți după mine? Când nu mai, nu mai aveți ce aștepta de la mine. E țarina de care am vorbit? Să vinzi tot și să iei o bucată de pământ. Cum este privit un astfel de om de cei din jur? Și mă, uite-mă, prostul ăsta și-a făcut. A dat tot și-a luat bucata asta de pământ. Dar prostul ăsta n-a fost prost. Pentru că atunci când toți dorm, pentru că comara nu a fost să sape în ochii la toți, că vine pește tine, hosin. Și noapte când toți dorm, tu frumos, unde la comoro și pui mâna pe ea. Am descoperit noi această comoară în lucrarea lui Dumnezeu. Dorme lumea din jurul nostru. Păi dacă știți ști de afară, ce am descoperit noi, păi ne-am pomenit cu grămadă peste noi. Dar ei dorm și noi liniștița ne bucurăm, scoatem din această viserie, daruri, haruri, binecuvântări. Pe Biblia spune că în el sunt ascunse, cum spune? toate comorile, nu numai una, toate. Scumpii mei, fras, este o minune descoperirea lui Hristos în noi pe care Duhul Tatălui o face e acel har prin care noi vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu așa cum mi a spus și lui Petru când fiul omului va sta pe scaun în slavă, în sale și voi veți sta însă acum e o condiție pe care Petru o mărturisește iată, noi am lăsat totul și te-am urmat putem spune și noi la fel ca Petru? adică simțim noi în sufletele noastre că ne-așa de scump acest Iisus, că dacă ar fi acum să se mai întoarcă încă o dată roata, să vii comuniști atei și să-i ia la întrebări cu privire la credința noastră, se pune întrebarea cât suntem acum în adunarea asta, câți de noi am fi pregătiți pentru lanțuri. Că ăștia nu mai pun lansuri acum, că sunt unei care fură cu miliarde și nu, nu ajung în lanțări. E democrație, vorba aia, nu mai e ce a fost odată. Dar dacă vin ăia care a mai fost, nu e nevoie să fii miliardar, e destul numai să-L mărtursești pe Isus și ajunge în lanțuri. Întrebarea, câți suntem aici, câți dintre noi am fi pregătiți pentru lanțuri? Vom vedea? Vom vedea, nu așa? E bine să ne cercetăm și să vedem? Nu e oare cuvântul spus de Duhul Sfânt prin Pavel când zice cercetați-vă pe voi înși vă și vedeți dacă sunteți în credință? În credință? Cum adică? Când Petru a rostit acel cuvânt Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat Era oare un cuvânt spus așa fără rost? Era un cuvânt, era unul Adevăr, își lăsasă familia, își lăsasă meserie, pescar, pe câștigau bani, că aveau oameni plătiți, era o afacere de făcut. Și le-a lăsat pe toată baltă și l-au urmat pe Isus. O fi mai avut eu și din casă, că mai e așa. Ce se face? Până ajung cei din familie să te cam înțeleagă, mai trebuie un timp. M-am dus odată în casa unui frate lucrător frate bun, și sora la fel, dar, sigur, sora mai... Și îmi spune, și da, dar el e tot acolo, la casa de adunare, e tot acolo. Ca și cum ați fi spus, mai puțin stă cu noi decât cu cei care sunt acolo. Da, era sora bună, suflet bun. Și ea va fi în lui Dumnezeu. Dar, sigur, nu va fi ce este El, El a putut să lasă pentru El ceea ce era cel mai însemnat lucru în viața Lui ca lucrător era Hristos și lucrarea Lui. întrebare pentru noi, e Hristos și lucrarea Lui mai presus de orice în viața noastră de toate zilele? Poate că cel de lângă tine nu prea te poate pricepe. Dar dacă într dragostea este așa de puternică față de Hristos, vei vedea că poți să treci peste toate și îl urmezi pe El. Poate că, hai, am spus mai înainte, e democrația acum, dar dacă ar o vreme de prigoană, ai putea tu să vezi că de dragostea Lui, care clocotește în inima ta, orice ești gata să primești, nu să rămâi cu El? E bine să ne cercetăm în acest fel? Cercetați-vă pe voi înșivă și vedeți dacă sunteți în credință. În noapte când a avut loc arestarea și Iisus le-a spus că în noaptea asta toți veți pleca și mă veți lăsa singur. Unul din voi mă va vinde și a fost o discuție acolo între ei. Petru răspunde un lucru interesant, chiar dacă toți, eu nu, când Isus a spus că unul mă va vinde, toți și-au pus întrebarea, oare nu cumva voi fi eu, Doamne? Numai unul singur a fost liniștit. Ioan. El n-a fost nicicum de vreun gând. Așa a zis, să-l facă a gândi că ar putea să facă așa o prostie, să-l părăsească pe Domnul. Numai Ioan a fost atât. Ioan, dar pe cine îl Ioan? Când se vorbește despre cei trei care sunt priviți ca stâlpi, Petru, Iacob și Ioan, fiecare cu numele lui are o semnificație. Când vorbim despre Petru, el reprezintă pe omul credinței. Când vorbește bine despre Iacob, el este omul faptei. Când vorbește cuvântul despre Ioan, el este omul iubirii, apostolul iubirii. Ne întrebăm, încercările care sunt în așa lume, ele pot fi atât de grele, încât numai iubirea este în stare să-L urmeze pe Iisus. Să știți, numai iubirea. Noi umblăm prin credință, dar umblarea prin credință e posibilă atât timp cât încă uh, mai e câte o ușă deschisă, câte vei mai, uh, mai găsești piți și acolo, câte o oază, cât un... Uh, cel de iarbă, cât e ceva care... Dar vine momentul, cum s-a vorbit și vine seara despre Iacob, când să te vezi urmărit de sau dușmanul care reprezintă puterea întunericului, care urmărește pe orice copil al lui Dumnezeu și te vezi în pustiul care este lumea și se uiți în stânga și în dreapta și nu vezi pe nimeni. Nimeni, nimeni ești singurul. Și găsești tu și în acest pustiu o piatră pe care vrei să-ți să pui capul obosit, să te odihnești. Și dai slavă lui Dumnezeu. Ai găsit totuși o piatră căpătâi. Întrebare, vă rog foarte mult, haideți, urmăriți-mă să vedeți numai cât de plăcută este viața cu Hristos. Piatra. Mai poate fi piatră? La obosează? Nu. Mai, mai e piatră. Capul obosit simte nevoia să se sprijine pe ceva. Și acel ceva nu mai contează pentru cel obosit că e pernă moale sau că e o piatră. Nu. Când ajungi ca viața cu Hristos să fie, nu-ți mai pui întrebarea de ce atâtea amărăciuni, de ce atâtea necazuri în lumea asta când toți cei răi. Cu spune Biblia, la totul îi merge bine, iar tu, tot cu lacrâni, tot cu durere, tot cu suferință. De ce oare piatra nu e piatra? Care este cauza? De nu mai sunt așa mâhnire că în lumea asta n-ai avut parte și tu măcar de o pernă moale. Iisus a spus, din pricina mea, Veți fi urâți de toți oameni, de toți, cuvântul ăsta e foarte interesant. Toți înseamnă chiar și cel de lângă tine. Biblia vorbește într-un loc în vechiul testament să nu te încrezi nici în soția ta, nici so soția în soțul, că cel care se odihnește la sânul tău poate să te trădeze. Adică lupta pe care un copil al lui Dumnezeu are de dus în lumea asta, te poți aștepta chiar de la cel care este scris și acest lucru. Și fiul va omoră pe tatăl său, tatăl pe copil. Deci, aceste două puteri care există în lume, ele duc o luptă necurmată una împotriva celeilalte. Și când tu apasi puterea lui Dumnezeu, te poți aștepta de la nici nu știi cine prin care diavolul vrea să-ți ia viața. Și asta Biblia arată aceste adevăruri. Deci, nu-i de mirare când un om credincios are de întâmpinat atâtea necazuri de la cei care nici nu s-a gândit vreodată că îi va face zile fricte. Nu. Când această viață trăită cu Domnul, te vezi într-o lume care e un pustiu pentru tine, dar cine vede că lumea e un pustiu? Cei care nu sunt în lumea asta, ăștia o văd ca fiind un pustiu. Și Isus așa și-a spus Voi nu sunteți în lumea asta după cum nici eu nu sunt în lumea asta. Când Isus a vorbit despre acest adevăr, a mai spus exact ca și Iacob, păsăleau cuiburi Vorpele au un vizion, dar eu n-am un simple capul. se aseamănă viața lui Isus, cu ce a trăit Iacob în mijlocul pustiului? Observați cât de potrivită viața unuia cu acelui alt? Ne punem întrebarea, se potrivește viața noastră de credință cu ceea ce Iisus a trăit în această lume? Ne vedem noi tot așa de străini în această lume, cum a fost El, atât de străin în această lume? Numai atunci știm cu adevărat că suntem ai cerului și nu ai pământului. De ce suntem ai cerului? Pentru că Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a dărit o nouă viață, a binevoit ca în noi în omul acesta vechi să apară un alt om acel ce va rămâne pentru totdeauna cu Dumnezeu care vine nu dintr-o sămânță care poate putrezi, îl are în vedere pe primul om, pe Adam ci din una care nu poate putrezi și aceasta este cuvântul care este Hristos Domnul și când omul a ajuns să aibă o astfel de naștere și a devenit astfel o fătură care are cuvintele Mântuitorului voi nu sunteți din lumea asta după cum nici eu nu sunt din lumea asta atunci se înțelege bine când citești despre Iacob care a ajuns urmărit de fratele său Esau că și fiecare dintre noi, cei care l avem pe Hristos avem un Esau care permanent e cu gândul să-mi ia viața. O, Doamne, ce har e să poți să te știi că ești al Domnului. N-ai nimic în lumea asta și totuși Dumnezeu a pregătit în pustiul acesta o piatră. O piatră. Îmi plec capul. Și Dumnezeu care este cu mine nu știa Iacob. Știa numai Că este totuși iubit de Dumnezeu Că mama s-a i -a povestit Măi, când eu eram era în mine Dumnezeu mi-a vorbit că între, între voi doi care erați frați Era o luptă Între voi doi și Dumnezeu Mi-a vorbit că pe unul l-a iubit și pe celălalt L-a urât și cel iubit Era Iacov și mama știa acest adevăr Și Iacov știa de la mama Că el este Acel suflet iubit de Domnul Mama care e fi mama pentru noi? Dumnezeu ne-a încredințat că suntem iubiți de Dumnezeu. Ce spune scriptura despre noi? Care este mama noastră? Și Ierusalimul de sus. Ierusalimul de sus, mama. Ca așa spune Pavel. Acest Ierusalim de sus, bun, haide să vedem mai departe. Dar din cine e format acest Ierusalim de sus? Când Biblia vorbește despre credința noastră, ea își are temeiul pe mărturia prorocilor și a apostolilor. Păi, Dumnezeu ăștia formează Ierusalimul de sus. Și din cuvintele lor am înțeles că sunt iubit de Dumnezeu. Așa cum și Iacob a știut de la Rebeca, mama, că este iubit de Domnul. Se vedea cum izgonii de fratele său e sau. Dar lupta asta a început încă din mama. E foarte interesant. Și a ajuns în mijlocul pustiului, a pus capul pe piatră și o scumpul meu mântuitor, ce mai minunat ești! Nici eu n-am știut cât mă iubește Dumnezeu. Știam că am pentru mine, știam că multe lucruri pe care le auzisem și le învățasem, dar abia în temniță în lanțuri, acolo, am putut să-mi dau seama că ne iubește cu o iubire ce noi habar n-avem. Nici eu, la rândul meu, iarăși, n-am știut cât iubesc. N-am știut. Eram afară, liber, mergeam, vesteam Evanghelia, mai pe aici, pe acolo, câte un necaz, mai, în sfârșit, nu viața asta pe pământ. Dar, când am ajuns acolo, Abia acolo mi-am dat seama că ce-a turnat Dumnezeu în sufletele noastre prin Duhul Sfânt, iubirea, e în așa măsură ne este dată că nimic, nici o putere a satanii n-a putut să ne determine a fi altfel decât așa cum ne vrea El. O pe perut? Ce-a spus ea lui soacră la urmă? Nu sta de mine! Nu! Și arată limpede. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei fi tu îngropată, acolo o să fiu și eu. Nimeni și nimic nu o poate despărți decât moartea de tine. Când un om face o astfel de mărturisire, e limpede. Ăla e omul pentru Dumnezeu. Ăla e acel care va sta alături de Hristos. Iar acel suflet cum spune în carte Apocalipsei și robii lui îl vor sluji. Iubiții mei, frați, ne gândim, ne vedem noi în acest har, în această putere a iubirii care e mai tare decât moartea. În noaptea asta toți veți pleca și mă veți lăsa singur. Numai unul singur, când Iisus a pus în a spus că unul din voi mă va vinde, ăsta era liniștit, frumos, și-a plecat capul pe peptul lui Isus, ca și Iacob obosit în mijlocul pustiului, pe piatra, piatra era Hristos. Amin. Și când îți apleci capul pe inima lui Isus, nu mai nimic... De temut. Că și pe inima lui Isus stă scris numele nostru. Lucrul ăsta este arătat în Vechiul Testament. marele Preot avea pe peptul lui, pe petar, cele două și pete întare, pe care pe fiecare piatră le a scris numele a unia din semințile lui Israel. Și Domnul ne poartă pe inima lui. E foarte interesant să știm ce înseamnă acest adevăr. Când ai această încredințare că ăsta ești pentru El, te iubesc, te cunosc pe nume, ești al meu. Întâlnim acest cuvânt în atâtea locuri în Scriptură și când am de la El acest cuvânt că mă iubește, mă știe, mă cunoaște pe nume, e limpede. Ce mă face să fiu totdeauna biruitor prin tot ce-i este aici pe pământ este încredințarea fericită că știu că sunt al lui. Și Iacob, piața găsită acolo, i-a fost pernă. Dar ca să-l încredințeze că el a avut nu numai cuvântul de la mama că este iubit de Dumnezeu, ci Dumnezeu personal... Îi se descoperă și vede în vis o scară legat pământul de cer. Scara? Pe cine simbolizează scara? Iisus a spus că este calea. Scara este un mijloc de a te urca de jos undeva sus. Ce este Iisus pentru noi? Un mijloc de a ne ridica din cele de jos la cele de sus. Și îngeri urcând și coborând. Dar de ce urcau și tot coborau? Facea o slujbă. Cum spune Biblia? Că îngerii sunt duhul slujitoare pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Vor moșteni mântuirea? Dar cum se noi mântuirea? Să fie vorba numai de iertarea păcatului? Nu, nu. Când se vorbește de a moșteni mântuirea, Hristos este mântuirea lui Dumnezeu. Și îngerii sunt puși în slujba noastră de Tatăl ca să ne servească pe această cale pentru cei care abia urcă, pe cei care slis de puteri nu mai pot, abia își mișcă piciorul pentru fiecare treaptă. Îngerii sunt acei care îi ajută. Urcă și coboară coboară la cei care sunt în urmă, să-i ajute, pe cei alții care îi duce până sus. Și interesant, la cele două capete ale scării, sus era Domnul și, spre uimirea lui Iaco, îl vede și lângă el. Interesant este. Cum înțelegem noi acest lucru? Haideți și aici puțin să ne oprim. Este singurul care are două trupuri, Domnul Isus, Unul care a fost în mormânt, înviat și s-a înălțat în slavă și mijlocește pentru el la tatăl. Și mai are un trup pe pământ, biserica. Suntem mădularele lui și el este capul. Biblia spune lucrul ăsta. Deci îl vedem și sus, dar îl vedem și între noi. Și scara, mijlocul, adică acel har prin care orice suflet care crede, Poate fi mântuit. E scara. Scara e ce spune Pavel în Colosen când zice. Prin trupul lui de carne. Zice, ca să ne înfățeșăm, adică să urcăm. Cum? Să devenim sfinți, fără prihană și fără vină. Unde? Și înaintea cui? Înaintea Tatălui, în ceruri. Acesta este Harul pe care vorbește Scriptura. Mă opresc puțin aici și vom trece de la acest gând la un altul și să vedem atunci în cuvântul ce va urma ce a însemnat legea și ce este Harul. Până atunci cântăm o cântare.